În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Oare nu în cele Tatălui meu trebuia să fiu? Iubiți credincioși, mai înainte de toate dragii mei, înălțăm rugășiuni de mulțumire. Înaintea fiinte de viață făcătoare și nedespărțitei ei. De asemenea, înaintea Preacuratii de Dumnezeu Născătoare și purule Fecioarii Maria, a tuturor Sfinților Puteri și a tuturor Sfinților Îngeri și înaintea tuturor Sfinților, că și atât purtarea de grijă dumnezeiască, pentru rugășiunile Măicuții Domnului, a tuturor Gerașilor și Sfinților, ne-am fericit să ne adunăm cu toții iarăși din nou astăzi, să ne bucurăm distrălușirea Preasfântului Dumnezeu, prea minunatului și prea împărătescului praznic a tăierii prejur a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de asemenea să ne bucurăm, bucurăm și de prăzduirea Sfântului Ierar Vasile cel Mare, al iepiscopul ceazarei Capadon și a cărui Sfântă Pomenire o să o, o și astăzi. Și iată, dragii mei, după cum am făcut și prin de omului, să mulțumim prea purului Dumnezeu pentru cele care au fost până acum, în viața noastră, purtarea de grijă dumnezeiască și, de asemenea, să rugăm pe și și Mântuitor să reviersă Harul Său prea bogat și în continuare asupra noastră să ne întărească, în primul rând, în dreapta mărturisării și, în al doilea rând, să ne ajute să putem lucra fapte de ele bune și, cu toții, să ne facem în a Dumnezeirii. Iubiți mei, frați și surori, În prima parte a cuvântului, a să vă spun câteva lucruri punctez în legătură cu marile prazne care îl prăduim astăzi, și anume tăierea în a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care s-a făcut la 8 zile după prea preaslăvita și prea perecuvântata sa naștere. Ce atât și vreau să vă spun, cât darul Dumnezeu mă va lumina? În primul rând ceea ce a săvârșit Mântuitorul nostru prea scumpă astăzi, adică tăierea în s-a fătuit mai dinainte în legea și a vieche, și am numit, de pe timpul patriarchului Abraham, prin descoperirea dumnezeiască, prea bunul Dumnezeu a poruncit, ca și din neamul lui Abraham să fie tăiați împrejur cei de parte bărbătească, prin așa asta se arată un legământ, așelor din neamul lui Abraham cu prea bunul Dumnezeu. Adică un legământ între cei care aveau credința și adevărată și-a dreaptă cu Cel care este izvorul tuturor dalor prin excelență, cu prea bunul Dumnezeu. Și aceasta și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a împlinit, deși El nu avea nevoie să fie tăiat împrejur, că și El a luat trup omenesc fără de păcat. S-a înșușit lui, is, toată starea firii omeniști în afara de păcar. Și atunci dacă nu era păcat, bineînțeles că nu trebuia, Dacă stăm și cu jetămâne și nerde și lienă, și pătruni în adâncului Sfintei și în speță, algei și nu trebuia ca mântuitor să mai parte la anumite împrejură, neavând având păcat. Dar Domnul pentru noi și pentru a noastră mântuire, cum am auzit și aici când am făcut opt cu stu, Doamne, și el ce a opta zi te-ai tăiat împrejur pentru noi și pentru a noastră mântuire. Deci, prea bunul Dumnezeu, toată lucrarea care a făcut-o, prin excelență, pentru noi și pentru a noastră mântuire a făcut-o. El însuși spune undeva, foarte frumos, Eu n-am venit să strig legea, ce am venit să o împlinesc. Ia uitați și frumos. Și El însuși participă și Să împărtășește ale legii, ca să ne zlobozească pe, pe noi de înlăurirea legii, de vie și să ne aducă legea darului. Și spun Dumnezeu este părinți foarte frumos, și arată ei câteva prișini, datorită căruia Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a tăiat împrejur la opta zi. Prima prișină este și ea despre care v-am spus eu, ca să împlinească legea, ceea ce vinea de la Abraham, patriarchul, Să împlinească și Mântuitorul prin tăierea în a opta zi. A doua prișină, datorită căruia Mântuitorul și s-a tăiat în jur, a fost, cum spuneți, Dumnezeu, Corinț, foarte frumos, că El, a, prin vărsarea sângelui, prin tăierea în a trupului său și prin curgerea sângelui, a vrut să ne arate din nou la întreg neamul omeniei celor de atunci și celor până la sfârșitul viecurilor, să ne arate că El își va da prea sfântul sânge pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. El începe acum să-și dea sângele Său preasfânt, dar în tipul cel mai desăvârșit își dă sângele preasfânt pe Sfânta Cruci, care curge din fruntea Sa prea binecuvântată, din mânuțele sale sfinte și din pișoarele sa, sale preazdăvite, curge pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Iată prea dulcele Isus Iisus Ceresc, le arată foarte frumos, iată eu, din iubire pentru voi toți, Îmi voi da prea Sfântul meu sânge, acum, în măsura în care este împrejurarea, iar când va veni privirea vremii, voi băsa sângele pe Sfânta Crușii și acolo va fi primul jertfelnic, primul altar pe care mă jerfesc eu. Și într-o mea, voi toți veți dobândi mântuire și obirecuvântare. Iar altă frișină care o arată prea dulcii de Dumnezeu Iisus Hristos, prin în împrejur, este și aceasta, Căci erau unii și atunci, și sunt unii, au fost unii și după aceea, și vor fi, până la sfârșitul pe acolo, unii care se răzvrătesc. Și ei nu consideră că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a luat trup omenesc. Ei zic că a venit în chip din lălucă. O lălucă nu se poate tăia împrejur. O lălucă nu poate să-și versă sângele. Iar Mântuitorul, prin și -a ce a făcut, arată prin excelență că el, în modul cel mai real, cel mai evident, cel mai sincer, a luat trupul omenesc asupra sa, fără de păcat, ca să ne zlobozească pe noi din amara robie a păcatului care a venit asupra noastră întregului neam omenesc, prin neascultarea protobărâniților noștri, Adam și Eva. Și sunt și alte creștini, dar eu ca să nu lungesc cuvântul, mă opresc la aceste trei. Dacă le aveți în, în atenția dumneavoastră pe acestea, multă doxologia s-a dus înaintea Domnului, Și în mult folos, du vă obișnuiesc, vezi vă frații și surori, fac o legătură cu tăierea în jurul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu cel care le-a spus sfântul I mușeaniș și fi Diacon Ștefan, a treia să ridice l la Și el zice așa că din neamul evreiesc. Până când voi sunteți bine în jurul la uriec și la abuz, la auz și la, la, la, la, la văz, și până când urmați părinților voștri. Iată ce înțelegem prin această împrejurare și prin ceea ce, Mântuit, ce Sfântul Întâiul Mușăriș al și ne v-am spune. Fac și legături la cuvintele Lui și vinim și dăm câteva lămuriri în legătură cu marele praznii care îl prănuie masă. Tăierea pejurat Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus și a de opt zi după prează vita sa naștere. Vedeți dumneavoastră, pe lângă tăierea împrejur care se face glilia trupească, Este tăieri în jurul Duhului la care face referire Sfântul I Mujeric și atât de Acul Ștefan. Până când zice și va arătați netăiați în prejur la urechi și la văzi. Ia uzi, este iese netăieri în jurul Duhului. Deci, netăierea aceasta în prejur, arată pe aceia care sunt dezvrătiți, care sunt plini de patim, de slavă, de dișată de mândrie, de iubire din sâni, de. Sân, de ur de dujmănii, de mânii și de tot avariul satarii. Aceia care le au și este de într lor, sunt ca și și ea despre care faci referire referiri Sfântul I-ul Mușenist și diacon Ștefan, adică cei care nu l primeau pe Mântuitorul nostru Isus Hristos. Vedeți ce frumos arată? Deci nu este numai o în în a trupului, este și o tăiere din a Duhului și Mântuitorul nostru prea dulce, că a primit asupra sa și el fără de păcat. Tăierea în prejur la 8 zile a trupului a vrut să, să zic așa, desfințeze în urâri legii și vechi care rătau tăierea în prejur, și să ne arăte altă tăiere în prejur, Tăierea în prejur și adu Și aici putem face referire, era o prevestire a botezului celui creștiniesc, ca să spun așa. Deci, dacă înainte să faci tăierea în prejur Erau prevestiri către botez, iată, vine în deplinătate și în desăvârșiri în legea Harului, să arată, sub privirea tuturor, tăierea în prejur și adu-vă care vine prin Sfântul și Prealuminatul botez, care mai este numit și ușa tăierilor. Vedeți, dumneavoastră, prin această tăiere în prejuri, oamenii trăiesc într-o bună plăcere a Domnului. Înăuntru lor nu mai înviază patirile. Înăuntru lor nu mai înviază impulsul cărdii și a sângelui. Înăuntru lor viază Mântuitorul Iisus Hristos. Că știm cu toții că la Dumneze Dumnezeiescu botez primim înăuntru nostru pe preadulșire mântuitorii Iisus Hristos. Zice Sfântul Diadoc al Cotisei, parcă, în Filocalia 1, dacă mi-aduc bine minte, zice până la botezul care Iisus se vârșește, pruncului celui care vine? și devine mădularea trupului Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, până la botez înăuntru lui este satana. De unde știu aceasta? Mai știm și de la Sfântul loc David, care zice așa, că și în fărdeleși m-a zăbrit și într-o păcate m-a născut, Maica mea, i-auzi. într de se omul și în păcate îl naște mama lui. Deși ea până la Dumnezeu ies cu botez în inima pruncului este satana. Deși și priotul că ați participat la taina Dumnezeu cu Botez, ați văzut acele pădări care se facă înainte, deși aia priotul sufla în tipul Preasfintii Cruci, la fruntea copilului, la cura lui, la lui, la inima lui, ca să îndepărteze Duhul Preasfânt care lucrează prin preotul pe excelență, să îndepărteze pe blestematul drac care s-a cuibat în inima copilașului, prin păcatele care s-au moșterit de la protopărinții noștri, Adam și Eva. Deci iubiții mei, frati Și după ce se săvârșește taina Dumnezeiescului botez, înăuntul pruncusului așa, viază însuși Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iată și frumos arată toate. Și deși, în împrejurului este o preînchipuire a botezului creștinesc. Este o tăiere prejur în duh. Căci prin botez, prin care, se fac, care le fac și pruncul, prin nașul lui, dacă este prunc, la Sfânt, înainte de Sfântul Dumnezeu cu botez, deci se arată că El se desparte de blestematele patimi, El se desparte de năurirea demonică, a văzut chiar chiar spune preotul, te de, de satana și de toate lucrările lui, de toată trufia lui, de toată urgia lui și de toate care vine de la satană și de zlujitorii lui și așa mai departe. Mă lepă de satan. Te unești cu Hristos? Mă unesc cu Hristos! Deci gândiți-vă dumneavoastră, iată, care este în jur și a duhovnișească, unirea cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Deși a Mântuitorul prea dulce să taie jur la trup, ca să ne unească pe noi întru duh cu Dumnezeirea, cu Prea Bunul Dumnezeu. Iubiții mei, dragi și surori, mă duc chiar cu cuvântul la Sfântul I Mușeniș al Vidiacului Ștefan. Ați zis și frumos, spune el, până când, ziceți și vă veți întări la șerbice, până când vă arătați netăiați împrejur la urechi și la priviri. Ia uitați dumneavoastră, este tăiere împrejur la urechi și la priviri, Și de aici putem să intuim o tăiere împrejur la toate simțurile. Că dacă este la auz și la văz, cu atât mai mult este și la gust, este și la pipăit. Și așa mai departe. Deci la toate cele și în simțuri este tăierea în prejur, sufletul așa la care dintr-un Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, tai împrejur aceste simțuri, cele cinci. Cine simțurile ale trupului, dar nu rămânem doar la tăierea aceasta în Și Sunt și și ale sânsurile Duhului. Hotărârirea, al așa și mai departe. Deci, vedeți dumneavoastră, pe dincolo de și ele trupiești, sunt și simțurile și duhovieșești. Deci, și Sufletul acela care se tai în la toate acestea. Și la șelele omului și al biologic, fizic, și la șelele omului și al lui spiritual, înăuntric, Sufletul. Vedeți dumneavoastră. Într-o așa viață, prin excelență, Mântuitorul prea și Iisus Hristos. Deci, Mântuitorul, toată lucrarea care a făcut-o, vom vedea și la Sfântul Dumnezeu cu botez, când îi zice sfântul Ioan Botezătorul, lasă acum, trebuie să se împlinească toate, să împlinim noi legea, toate. Așa împlinește Mântuitorul prin tăierea împrejur și ele care sunt prescripțiile legii și ele Dar, prin aceasta desfințează acestea și -a aduce altă luminare. Altă trăire, altă simțări, altă viziune asupra lucrurilor și arată legea Harului, când toate sunt desăvârșite. Dumnezeiescul apostolul Pavel zice foarte frumos, legea nu desăvârșește. La care lege se referă? La legea veche. Dacă ar fi desăvârșit legea veche, nu mai era nevoie să vină Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dacă atare, fiindcă legea veche nu desăvârșește, a trebuit să vină dădătorul legii, să desăvârșească el pe legea Harului, Cei care erau nedesăvârșeni. Iubiții mei, sunt multe să vă spun, dar nu vreau să vă lungesc cuvântul, că vă mai știți și Sfintele Molite. În a doua parte a cuvântului punctez câteva lucruri în legătură cu Sfântul și cu părinții Vasilii cel Mare. Acesta, iubiții mei, frați și surori, a văzut lumina soarelui în pont <coughs> în părțile două și ei. Părinții lui se numeau tatăl său Vasilii iar mama sa, Emilia. Acestea au avut mai mulți copilaj, patru dintre ei sunt trecuți în calendar, au ajuns sfinți. Și anume mă refer la Sfântul Vasiliu și Mare, pe excelență despre care ne va fi cuvântul. După așa mă refer la Sfântul Petru al Sevastiei, fratele său, episcop. Mă refer la al treilea, la Sfântul Grigori de Nisa, fratele Sfântului Basili cel Mare, care și el a ajuns episcop al Nisei. Și mă refer la, sfântul, la Sfânta Macrina, care se prădnuiește în iulie, în orice caz, se prădnuiește într-una din 19 sau cu 16, 14, în fin. se prădnuiește de, de sora Sfântului Vasiliu Mare. El a avut în, via, în familia lui și un puzin care se numea Navcratie. Și așa, acesta a fost mare făcător de minuni. Și iată, dragii mei, s-a ce aici ceea ce zice Dumnezeu cu David. Și se arată de zi, care nu este asemenea plăzmuirii de noapte. Plăzmuirea de zi este când se arată, prin eșelență, în urmărirea Duhului Sfânt care lucra în familia Lui sau în cei care, la care am făcut eu o de păcătos. Iar plăzmuirea de noapte este atunci când din și de unii mami se naște cineva care aduce numai o cară, care aduce numai blestem, care aduce numai, să zic așa, știrbiria numelui Celui Binecuvântat. De creștin și așa mai departe. Deci, iubiții mei, și ce să mai spunem câteva cuvinte din Sfântul Vasilii și-al Acesta s-a arătat foarte ajer la minte, foarte iscusit la plișecări, încă de la începutul vieții lui. Și la început dască, i-a fost chiar tatăl său, Vasile, care era foarte priceput și pe în îi în înțelepciunea. În primul rând înțelepciunea duhovisească și în al doilea rând și înțelepciunea din afară. Deci l-am început, Sfântul Vasile, a alergat ca șerbul la izvoarele a apelor și s-a îndulcit prin șele care, darul Dumnezeu le vărsat prin Tatăl său. În primul rând, șele Duhovișești. Și în al doilea rând, și-și știi în sacarie, la pitimbușeală. Bineînțeles, dar din firul tătânului său, ca să spun așa, înțelege din tăt -tă -tă tătânului său, prin lui. După aceea, Sfântul Basilic și el Mari, care foarte mult însietat după șerul al înțelepșunii, în primul rând Duhovișești. Și în al doilea, și după înțelepciunea și sau enciclică, sau au înconjurătoare, cum nu numesc Dumnezeu și părinți, deci el pleacă din patria lui și merge în cezaree al care era leagărul filozofii pe timpul așa. Era leagărul filozofii, Și merge acolo și învață toată știința care o putea preda înțelepții filozofii timpului timpul și și chiar pe ei într-un înțelepciune și în și a scuțișul minței. Și atunci nu se mulțumește doar în zona aceea la șelii care le-a învățat. Nu se mulțumește doar de, cu înțelepciune care asubtă ca o albină cu un sugine în florilor. Cum sub doar din cezarea capadoșii. Merge de acolo la Bizanț. Și în Bizanț acolo iarăși și șelii care erau știința, care era pe timpul acela. El cunoștea și astronomia. El cunoștea și aritmetica, geometria. El cunoștea și medicina. El cunoștea și Muzica și toată înțelepșiunea care era atunci pe fața pământului, el sunt să din roadele ei, bineînțeles, cu bună cuvință. Să nu înțelege Mavaiu, satanii care însă în genul asta acum. Și care se arată mult să bat cu pumnul în piept și dau ca și, și caide din, din bișoare și să strânșeara și să laudă cu înțelepciunea vie a Nu era nici de la. aceasta. Și atunci, cu bună cuvință, toate ei se fășeau și din răurirea așa din afară mergeau cu în așa aceea duhonicească. Și nu rămâne Sfântul Vasile și aici, să duce mai departe și ajunge în Atena. Acolo se întâlnește cu prietenul său, Sfântul Grigori, Cuvântătorul de Dumnezeu, cu care așa de apropiat și așa de cu bună cuviință își dușeau viața lor și s afla aflat ca și cum ar fi un, un suflet în două trupuri. Ei împreună mergeau la șelere învățăturii, ei împreună participau în șelere rugăciunii în primul rând, împreună participau la masă, împreună își clăiau drumul lor pe acolo prin cetate, și așa mai departe, cu bună cuvință, toate le făceau, și cum am spus, și de aici să înțeleg, toate, era erau împreună ca un suflet în două trupuri. Și acolo, cuvânt și pidascării săi cu înțelepciunea, acolo au rămas uimiți împărații pământului, au rămas uimiți filozofii, cum am auzit și în au rămas uimiți toți care ascultau pe sfântul Vasilei, Și mai bine mai despre Sfântul Du, care, prin gura lui, de vărsat în înțelepciune. Și atunci, vă punctez așa, într-un mod mai fugitiv, ca să nu vă lingiez cuvântul, fratelui, vine să-l și de departe. Sfântul și mare, el foarte mult, voia să gândi la credință pe un dasca al său, care se numea Euvul. Euvul, așa se numește. Și acesta era foarte înțelept, în înțelepciunea așa din afară. Dar Sfântul Basilic era foarte recunoscător, și acesta și a zis: Nu mă las până nu-l la înțelepciunea așa lăuntrică. la untrică, care curge de la prea bunul Dumnezeu. Și atunci, și-au făcut. Într-unul din zărie, eu bol acesta, s-au aflat cu alți dascări și discutau anumite înțeliesuri ale filozofiei, s-au ascultat unii pe alții sau grăiau anumite înțelesuri. Și au pus un cuvânt înainte și a venit Sfântul Vasile Iluminat din prea bunul Dumnezeu și porni de prea bunul Dumnezeu ca să meargă în locul acela și a dezlușit cuvântul filozofului. Și când a dezlușit cuvântul cu toții, el rămâne este acesta, zi, care a Care care dezlușit cuvântul filozofului. Și Ocul a zis așa: ori Dumnezeu, ori Vasilei. Prin asta să nu înțelegeți dumneavoastră că îl făcea prin Sfântul Vaselie Dumnezeu. Voia să arete că Sfântul vasile era un Dumnezeu după har, nu un Dumnezeu după fire. Că zice și în saltirii, prea bunul Dumnezeu frumos. Eu am zis, dumnezeu sunteți și toți fie și el Preamnal. Deci, s-a arătat aici, îl numea Dumnezeu după har, prin participare cu harul dumnezeiesc. Adică a arătat lucrarea lui Dumnezeu care se exprima prin el. El era ca un instrument, ca un a dar prea Sfântului Duh. Și atunci Sfântul Vasile îl ia bol, eubul și zice, să duc și găiască amândoi câteva zile, Despre insebreșire, în primul rând, și a vom Și atunci, eu, bulul, în scurul lui, îl, îl întreab, o nu naturi de Vasili. Care este firea filozofiei? Și au și zice sunt Vasili. Firea filozofiei este pomenirea morții. Pomenirea morții. Și vă zic și eu, într și îmi zic mie, în primul rând. Pomenirea morții. Cel care nu uită moartea, așa este și cel mai înțelept Tom din fața Pământului, deși el și Dumnezeu este cu părinții Ioanului de Aur, zice și cu alte cuvinte. Mergi omului adese uor la cimitiri. Mergi acolo și înțelepciunea care să o, -o suj de acolo, nu ți-o pot da toate facultățile și toate școlile de filozofie de pe vața Pământului. Și suj de acolo. Îți dai seama că cei care sunt acolo îngropați, parcă îți vorbesc, deși tac, dar parcă zic cu alte cuvinte, Și vin cu furii și cu mari răuriri cuvintele lor împotriva noastră care mergem acolo și nițiu-i auzul nostru și zic așa Ceea ce ești tu, am fost și eu. Ceea ce sunt eu, vei fi și tu. Auzi și mari înțelepșe. Deci ea sunt vă și în Și acesta e o burcă, care avea înțelepșeia din afară, filozoficească. Zice, firea filozofiei este omenirea morții. Și atunci cântul Vasilii vorbește despre tainele lui Bunul Dumnezeu și Eugur rămâne uimit și zice ce să fac? Iată de acum pun toată viața la picioarele tale și nu mă mai dispar de tine, fă cu mine ci știi că vreau să-L cunosc să-L mărturisesc pe Tatăl la toți țitorul și a tot păcătorul, cred în învierea morților și în viața, sau viața lui și ceva să fie. Deci a făcut-o, să zic așa, incursiune și a punctat câteva lucruri de la crez. Și atunci Sfântul Vasilii zice, mergem la Ierusalim și acolo după ce vom vedea multe sămni și minuni și se va întări credința noastră, o să purședim să primim taina Dumnezeiescului Botez. Și mergând la Ierusalim acolo, frați și surori, a trecut prin Antiohia, Siriei. Și în Antiohia, Siriei a stat acolo Sfântul Vasilii cu dasculul său, Eugur, a stat la cineva în gazdă, aici aveau un copil care se numea Filoxen. Și ăsta acesta era foarte tulburat și mâhnit într-una din zări și dea acolo rezumat undeva și era foarte trist. Și Sfântul Vasile care l-a văzut, i-a zis așa, ce se întâmplă cu tine tineri de ești posomorât? Și așa l-ai răspunde, oare dacă îți voi spune, îmi va fi un folos din cele care îți le Mă Poți tu ajuta cu ceva? Și Sfântul Vasene zice, cred Dumnezeului meu, că dacă El mă va lumina, îți voi da ție și cel bun. Și atunci Filoxen a arătat că, primisă de la filozoful așa Vibanius, Libanius, care era danscul șului Sfântu-Vasili e fost danscul șului Sfântu-Vasili Atena, primis un cuvânt de la Homer, un stih, și trebuia să-l traducă în cuvinte ritorișești. Și atunci el nu știa, și după ce așa l-a descoperit ca stihul, în trei coloane. I-a descoperit și i-a tărmășit în cuvintei vitorișești înțelesul acelui cuvânt care-i spusese Libanius. Și când s-a dus la dasculul sau așa, a rămas și a zis Nu cred că este cineva sub soare care să facă așa asta. Dumnezeu și mine să-l pe și asta ca străinul care din casa ta, după ce așa l -a spus, un străin din casa mea zis și mi-a tărmășit acestea. Mi-a dezlușit cuvântul acesta la Homer și l-a arătat, să zic așa, după înțelepciunea vitori Și atunci, zice, nu mă voi lăsa astăzi până nu merg în casa ta să-l și eu. Și când s-a întâlnit, era sunt Vasile cu Iobu, eu, bunele mai înainte, Libanius. Și a zis, vin în altele, Vasile, fiindcă ai venit aici, te rog să dai răgaz puțin și să stai și în casa mea. Și a stat trei zile în casa lui Libanius și acolo a discutat cu Vin din adânci. Și Libanius, printre alții, li i-a spus, spune litirienilor acestor care îi făgosuiesc eu o înșelare de filozofie, era dascul lor. Vorbește despre înțelepciunea așa mai presus de minte și de cuvânt. Înțelepciunea așa duhovnișească. Sfântul Vasilei a zis: Tinerii să aibă bună cuviință, să aibă înțelepciuni, să aibă ascultare, să aibă aplicare și cinstiturii cât și ei mai în vârstă, să aibă dragoste cât și ei asemenea lor, să aibă tășierii, să aibă curățenie sufletească și bună așezare trupească și așa mai departe. I-a spus foarte frumos Sfântul Vasilei cel Mare, au rămas uimiți cu toții. Și după aceea o mers la Ierusalim, vă puntiesc scut. E mult să vă vorbesc, săraci, dar vă rog să mă îndrăgăbiți. Și după aceea vă fac și când îi moriți, vă și la e dumneavoastră. Și mergând la Ierusalim, acolo au mulți tăi de ale grădinței și mulți sărmii de la bunul Dumnezeu, să vășându-se ochii lor. Și am mers atunci la episoapul care era acolo și l-a rugat foarte frumos Sfântul Vasile, zice și să mergi să-i faci părtași Dumnezeuescului, botez, într-un nume de prea sfinte dintre la Rua Iordan când s-a dus acolo și-a luat alaia lui Episcopul acesta și a mers acolo cu toții, cu mari și în sunt Sfântul că a căjut jos la pământ după ce s-a îmbrăcat în haină albă și a zis așa, Doamne Dumnezeu meu să asupra mea Harul Tău și arată-mi încredințează-mă din șerii care le cred și dă-mi un semn, și să mă minuniez și atunci prea bună Dumnezeu când a fost introdus în râu Iordanului și când anghiereul, să zic așa, al botezat. A venit ca un fulger în Iordan și din fulgerul acela s-a evit un porumbel care a intrat în apa, a turburat, apa și a spurat. S-a arătat Duhul Preasfânt care i-a dat un mare sân Sfântului Vasile cel mare. și așa s-a botezat și el și eu, și după aceea s-au întors în patria lor, vă spun pe scurt. și <coughs> Sfântul Vasile ajungând, trecând prin treptele, să zic așa preoțești, prima dată treapta de erodia, după aceea a mers la treapta După ce a ajuns Anfiereu, în, în cezarea Capadocie, și era ca un leu mărturisând sfânta și dreapta credință. Nu-i păsa din mai mari timpului, nu-i păsa din părați, nu-i păsa din dregătorii lumii. Chiar și cineva la el și la amenințat într-o formă, oarecare, și Sfântul Vasilii zice, n-ai întâlnit până acum un episcop, zice, că și la uimit, zice, cum nu te temi de moarte, nu te temi de toate aceste amenințări? Și Sfântul să a zis, După aceea a spus: N-am întâlnit pe cineva să defăim moartea. Sunt de vasile n a întâlnit un episcopal Dumnezeu până acum. Și așa sunt de vasile mărturii Și vă mai spun o jurare: când împăratul Iulian Apostatul, cu care sunt de vasile învățase la Atena, așa era împotriva, este în final la idoli, și așa a trecut odată prin cezarea ca și mergea să lupte cu perșii, Și Sfântul Vasile l-a întâmpinat, fiindcă îi e fusese mai înainte colie, ca să spun așa. Și mai ales că acum era la treapta din părat, el s-a purtat cu bunul cuviența, s a auzit și aici, că trebuie o și în stil oarecare, dar cu mult disernământ făcut aceasta, și trebuie văzut cu eu, dăm. Și atunci de Vasile, care a ieșit înaintea așelui, și l-a primit, așelor i-a zis, Vasile, să celor din jurul tău, să mă facă și bine părtași, Bucatelor care le mănânci la masa ta. Și sunt Vasile Săracu avea trei pâni Și i-a pus înainte și, și așa când a văzut a început să-l te pe Sfântul Vasile. Și a zis, oare de acestea îmi dai tu mie? I-a Sfântul Vasile, a zis, tu ai cerut celor de la masa mea. La masa mea sunt acestea. Să pare că tu nu vrei să le primești. Noi ți-am dăruit și zici, și de la masa noastră. Dar acela porunci să-și și, și, să -și, și dați-i Rupezi spun și dați-i lui Vasile să mănânce, Și zice și Sfântul se pare împărate, că noi să s am dat și de la masa noastră, tu ne dai nou și de la masa ta. Adică ne dai fund îmi sfârșit și tot. E frumos Sfântul Vasile, i-a dat un răspuns. Așa face și Preasfântul Duh. Din rămân imis toate, când Preasfântul Duh dă rău de exprimare. Și atunci, înșelă, să înăpuștie împotriva Sfântului Vasile și a zis pe toți, pe tine și toți care ai pe care e înșelat cu toate cei zici tu, Și toată cetatea voastră trec prin sabii, prin spus de sabii și în foc, că mă întorc uitor, înapoi din Persia. Și atunci, sunt de Vaselie Saracu a spus poporului binecredincioz și a făcut rugășiuni cu toții, s-a urcat pe un munte înalt. Dar mai înainte a adunat la toți, a conunșit și zice, care vreți pentru dragostea lui Bunul Dumnezeu, în primul rând, să ne apărăm dreapta credință și ne apărăm și viața, să-și aduceți bani, ce aveți vreți voi, aur, argint să punem înainte, grăbiez, grămezi, înaintea iubitorului de argint, Iulian Apostat, împăratul, și acesta poate să vă lăsa o leacă mișcat din strălușirea lor și ne va da oarecare mângâiere și milă va revărsa asupra noastră. Dar sunt Vasile a făcut și slujbii de privegherii și atunci a, a avut descoperire, s-a arătat măicuța Domnului care a poruncit, vă spun pe scurt, a poruncit Sfântului mare Mușenic Mercurii, Și el a zis așa, mergi Mercurii și să-l trece și să jetează pe împăratul Iulian apostat. Și așa au a mers pe câmpul de lupte, sunt de aceea, chiar a văzut că lipsa Sfântul Mercurii din Icoane. Și după aceea, după puțin timp, a apărut cu sulița plină de sânge. Și s-a arătat prin aceasta că l-a dat morții pe Iulian apostatul, plestematul așa în credință, că el, el nu avea credință adevărată, deși schița în niște cinstini față de bunul Mezod, dar el simțit la plestemat, se drag la Idol. Și atunci a văzut cu toții și au dat slavă în Dumnezeu, că s-a arătat biruința creștinilor de mai maicuții Domnului aduse către prea dulcii Mântuitorii Iisus Hristos și Sfântul Mercurie la trecut prin suliță, să zic așa, pe lui Iulian Apostat. Și nu s-au mai împlinit toate care le, le pusă el la carne. Și atunci când a zis Sfântul Vasilei Creștinilor iată biruința prea Dumnezeu, s-a arătat în fața ochilor noștri, vine să vă luați cele ale voastre, banii, argint, aur, pietri, scup, și azi la voi, toți. Și așa i au zis așa, îmi zice, prea minunatul episcop Vasilei, dacă noi, pentru un împărat mărginit, efemer, pământesc, plin de tină, am dat acestea, nu se cuvine mai mult să-l dăm printr-un împăratul împăratul și domnul domnilor și stăpânul stăpânilor, și el care este izvorul a toată binecuvântarea, și în numele căruia vie noi? Și atunci Sfântul Vasilei a zis, Laud credința voastră, Laud râvna voastră! Laud bunăvoința voastră! Dar vă rog, a treia parte din ale voastre să vă luați înapoi și v-a spus așa Sfântul Vasilii Frumos. Deci prin acestea salate să zic așa, râvna lui pentru dreapta credință, iubirea lui față de Bunul Dumnezeu. Și din aceea a făcut așa vestite Vasilii unii erau spre îngrijirea bătrânilor, spre îngrijirea orfanilor, și așa mai departe. Iubiții mi frate și sulori, Sfântul Vasile cel Mare are și alte împrejurări și întâmplări din viața Lui. Dar eu, păcătosul, doar punctez în scurt unile. și mă refer aici când am mers și l-am fundat pe împăratul așea la Valens. După așa, știți dumneavoastră, doar vă aduc aminti când biserica așa care voiau arierii să ia, cum Sfântul Vasile cu minunii de la Bună Dumnezeu a luat-o și a fost dat ortodoxilor, mărturisătorilor, bine credință. De asemenea, știm cu așa el, cu așel tânăr care și-a vândut sufletul satanii, când Sfântul Vaselie, cu rugășurile sale, după ce l-a pus sub canon pe acela, a luat zapisul de mâni de și vedea zapisul căzând prin aer, în mâni Sfântului Vaselie, cu unul a din gheale satanii și mulți multe sau s-au săvârșit cu Sfântul Vaselie atunci cu timpul și și s-au săvârșit din istorii multe și multe, pe care eu, păcătosul, cu limba mea de tine, nu pot să le punctez toate înaintea de nevoază. Dar dumneavoastră, prin anumite sfinti cări, le și le cunoașteți. Și iată și vreau să vă mai spun: Sfântul Vasiliu și el Mare pe lângă care arăta mari râvne pentru mărturisirea Sfintii și dreptii credințe, el arăta mari milostivii câți orfani văduvi, săraci, bătrâni și toți nevoiași, sunt și în de este în viața lui Punctati, când aduce dreptate și lor dreptățenii, din păcate sau de alții. Dar Sfântul vasile și el Mare ne-a lăsat pe pomenirii. În primul rând, Dumnezeu, ca liturgie, care a însăvârșit o ionie în evreie cu astăzi și toți prietenii o vășească astăzi, prietenii ortodoxi, o să vășească astăzi. Și ne-a mai lăsat Sfântul Vasile. Ne-a lăsat multe scrieri. Ne-a lăsat scriere și cu cuiex sau despre creație, despre creații. creații. Și a mulți multe scrieri și morali, și ne arată la psalm. Și multe alte ne-a lăsat Sfântul Vasile și mare. Dar ne-a și Sfinții Limoriti, din roada cărora vom împărteșă. Imediat după ce termin predica și iată el se arată ca un soare strălușind în lumea aceasta. Și vă mai punctez doar câteva lucruri. Era un medic care înainte de a muri Sfântul vasile și în mare. Așa a, a avut o discuție cu, Sfânt, cu Sfântul Vasile și i-a spus așa. „Mâine înainte de a răsări soare cu tare, te duci. Și Sfântul Vasilii a zis, dacă bunul Dumnezeu va alungi și ele vieții mele, ce vei face? Te vei face creștin ortodox? Te vei boteza în sfânta și dreapta credință? Da, Vasile cu adevărat. Și așa a văzut a doua zi, că meu a rătat prea mare și a Și s-a botezat și el chiar din mâna Sfântului Vasiliu cel Mare, purtător de Dumnezeu fie. Și așa a ajuns să zică el singur, Zică și o, de Vasile. dacă n-ai fi vrut tu, nici acum n-ai fi murit. Dar tu l-ai rugat pe Domnul să facă și ele ale voiei sari cu tine. Și deși ea, bunul Dumnezeu, ar întâi să ia sufletul, să dea trupul pământului. Vedeți, Minunil, Prea bunul Dumnezeu prin plăcutul Său, în rog prea bunul Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, pentru rugășiunile în măicuții sale, tuturor îngerașilor și sfinților, și a plăcutului Său vasile și El Mare, care îi Se astăzi, să ne viață harul preabocat asupra noastră tuturor, să ne dea mânghiere, se ne dea măturisirea dreptei credință prima dată Și să facă Domnul nostru prea adulți și cu purtarea asta de grijă, să se uniască mărturirea dreptei credință cu faptele și cele bune. Că una fără alta nu are trei la bunul Dumnezeu. Deși aceea pe lângă dreapta credință, măturisirea ei pe viață și pe moarte, ca ei să mărturisesc și când cele bune. Așa să lumineze lumina faptelor voastre și celor buni înaintea oamenilor, ca văzându-le și să prezăvească pe Tatăl vostru și el din cer. Au și frumut. În rog pe și Dumnezeu pentru rugăciunile celor care i pomenit. Se ne aducă pașin, să ne aducă liniștită, să ne aducă măcturire de rep de ne aducă râm dumnezeiască, cum avea Sfântul Basil, pentru măsire Sfinții și drepte de și pentru trăirea faptului bunii, să ne aducă de râurire din semenii noștri, și cu toții se ne face în vasă ale alegerii prea Sfântului Duh, preazăvându-l fitată pe, pe Fiul și pe Sfântul Duh, trăină așa de Ofință și în medieție Sfântă, totdeauna acum și și alecii Vecilor, amin. Iubiți i pe frașcă, Su Lost celor care purtați numele Vasile, Vasilica, Vasilia, sau alte nume care sunt derivate din numele Vasile, vă dorim ca Sfântul Vasile să vă fi mijloșitori înaintea pe Sfântii trăiei pentru sufletele dumneavoastră, să aveți În primul rând, dreapta mărturisării, să aveți bucurie, să aveți pașii, să aveți trăirea fatului bunului, să vă împodobiscă mării inul locurilor cu roadele Duhului Preasfânt, într-o zava trei în vecii vecilor. Amin. Fiți binecuvântați cu toții și acum o să săvârșesc moliftile Sfântului Vasile cel Mare.